Nu kära P3-lyssnare kan jag berätta att vi har besök av program 1 och 2 som via dagens Eko lyssnar till vår premiärsändning. Till lyssnarna i P1 och P2 säger vi välkomna till våra program över Göteborgssändaren på 99,4 och Hörbysändaren 97,0 MHz på fm banden ja, Den här sommaren startar radionet P3 på prov och Melodiradion i P2 får mer pengar och utökad sändningstid. Nu blir det musik på natten också. På hösten startar Svensktoppen, den 13 oktober i Svertinge Östergötland, och den första ettan blir den här.